Așa cum v-am promis să începem emisiunea de astăzi printr-un moment de lectură. E de pe contributors.ro și l-am citit ieri un text din care am ales câteva pasaje semnat de profesorul Ionel Dumitru Nedelcu de la SNSPA care zice așa Nu sunt singurul care constată că în țara aceasta prostia extremă se extinde pe zice trece ca o molimă fără leac. Proștii rău au penetrat toate instituțiile statului și vor deveni în scurt timp Majoritari, dacă nu cumva deja au făcut-o. În învățământ, cu siguranță. Dovadă simularea de ieri, 13 martie 2017, a evaluării naționale la limba și literatura română. Așadar, la simularea evaluării naționale s-a dat la subiectul ânțui un fragment din poezia lui Ion Pilat, Toamnă la Miorcani. Li s-a cerut elevilor să demonstreze că textul aparține genului liric. Problema este că, așa cum a fost decupat, fragmentul devine în a doua lui parte de neînțeles. De ce? Pentru că autorul decupajului nu a înțeles el însuși nimic din această poezie și a tăiat la întâmplare exact în mijlocul unei fraze. Să dai elevilor de clasa a opta din toată țara să interpreteze un text masacrat în prealabil de o minte buimacă, mi se pare o irresponsabilitate crasă care nu poate avea altă explicație decât prostia generalizată de la nivelul instituțiilor abilitate, mai spune profesorul Ionel Dumitru Nedelcu pe site-ul spung.ro. La o zi distanță, foarte interesant, doamna Mina Maria Rusu, coordonatorul grupului de lucru pentru elaborarea programei la limba și literatura română din Ministerul Educației, vine cu o propunere și mai interesantă. Și acum vă citez de pe news.ro Declarația doamnei profesor Zice așa Eu ca dascăl trebuie să dau posibilitatea copiilor din clasa mea eterogenă Adică în care copiii sunt diferiți, firesc Să poată să vadă 4-5 cărți pe care eu, profesor, le recomand El va citi sau va frunzări cărțile Și va ști că din patru cărți una i s-a potrivit sau poate două, spune profesorul Propunerea foarte interesantă este de scoaterea a listei obligatorii de lecturi din școală și întocmirea unei liste, să zicem așa, recomandate, de recomandări pe care ministerul să o facă, iar profesorul să aleagă, în funcție de calitatea, capacitatea, nivelul fiecăruia dintre elevi, ce lecturi să le recomande. Ideea în sine, e, mie mi se pare bună, sincer să vă spun, deși ea ridică mari probleme în ceea ce privește modul în care se vor organiza examenele. Păi, uite, tocmai v-am citit din profesor Nedelcu cum se organizează în momentul de față examenele. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre importanța cititului și despre aceste propuneri de progres ale societății noastre. Din punctul meu de vedere, să știți, școala sub nicio formă nu reușește să stimuleze creativitatea copiilor și mai ales dorința acestora de a învăța, de fapt, Argumentația doamnei de la, argumentul doamnei profesoare de la uh, Ministerul Educației este foarte interesant. Ea însă spunând că atunci când le impui copiilor cărți care sub nicio formă nu le plac, transform lectura într-un chin și dezvolți o aversiune a acestora față de ea, ceea ce îi face să nu mai citească niciodată. Vă întreb astăzi cum vi se par aceste idei, în ce măsură credeți că ele vor îmbunătăți calitatea copiilor noștri, dar vă întreb și în ce măsură credeți că este importantă sau nu lectura în viața lor. 0372 069 599 Este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment pentru a intra în direct. Bună ziua, Cristian! Salut, Dumnezeu. Eu consider că lectura este obligatorie, adică este, singura chestie care se mai poate învăța în școală la ora actuală pe sistemul care există deja și care chiar are aplicabilitate mai încolo în, în viață. Și vă o, contrazic. Mă Da, okay. din ce deja a spus, moment vă contrazic. Ajungem și acolo, dar dați-mi voie întâi să vă contrazic. Vă spun în dar felul de următor. De. În momentul de față, la fel ca și pe vremea noastră, de data asta nu cred că există vreo diferență, lectura din școală este urmată sau uneori chiar precedată de un comentariu pe care copiii îl învață pe din afară. Deci, da. asta îi ajută la dezvoltarea memoriei, probabil. Asta vreau să spun că uh, a fost obligatoriu cu siguranță când eram eu uh, elev până în 2002 am făcut liceul, uh, dar nu-mi amintesc să fi, să, să fi întâmplat efectiv ceva dacă nu citeam. Adică uh, a fost pur și simplu o recomandare. Uiteșteți și voi asta peste vară. dar da, nu da, știți cum e? Că... Adică, Știți, uh, nu poate să stea profesorul, nici chiar părintele nu poate să stea lângă un copil și să... Până când acesta citește o carte Absolut Eu, spre exemplu, sunt părinte, Am doi băieți de 6 și 3 ani Și uh, okay. mă gândesc cu, cu groază La faptul că Eu nu le mai pot oferi un exemplu Pentru că eu am citit foarte mult Și m-a ajutat enorm în viață Și pot să vă dau exemplu personal despre care vorbeam Așa. Uh, Sunt medic și uh, Sunt, chirurg, sunt medic uh, generalist Sunt medic de familie Și cum v-a ajutat mea... enigma utilii să deveniți medic? <laughs> imediat vă spun să învăț ca să ajung medic m-a aștept mintea, educația, alte chestii dar lectura sutere de cărți pe care le-am citit m-au aștept să mă pot exprima cât mai coerent pentru că în momentul în care citești foarte mult, îți faci un vocabular și înveți să uh... vă exprimați liber, de fapt asta încercați exact, să spun nu bine... vă găsiți cuvintele acum, uite v-am ajutat eu <laughs> Nu mă o să la radio, emoții există acum. Dar nu-mi acum, chiar dacă sunt și răutății o să mergi. Nu e vreo numai de asta, inclusiv dacă vrei să lucrezi în vânătări, pentru că am făcut și treaba asta în rezidențiat, altătate care te suntem medical. Nu mă surprind asta, da. Să-ți poți găsi cuvintele în momente în care poate nu-ți vine chiar atunci în minte ceva, dar ai un vocabular extins și poți măcar să o mai tărăgăni un pic. Deci spontaneitatea, spuneți dumneavoastră, vine de fapt din cititul cărților? Nu, nu. Dat, dar ceva intern, Dar oh. uh, vocabularul extins Te ajută foarte mult să O poți aplica mm -hmm. mm, Interesant Să vă mai dau un pont așa, Ca de la părinte Vă mulțumesc pentru telefon Cristian Ca de la părinte de copil mai mare La părinte de copii mai mici Vedeți că acum există internet Internetul practic conține orice Enigma utilii pagina a doua Întrebare de părinte De când ești mă la pagina a doua? Răspuns Vrei să o citesc sau vrei să, iau, să citesc ceva despre ea pe Wikipedia și să zic că am citit-o? Bună ziua, Raluca. Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, de la Iași vă sun, am doi copii, unul într-a noua, fata, citește în continuu ce-i place, ce-i drept. Băiatul într-a ne luptăm, nu citim, e <laughs> foarte greu. Um, în primul rând, trebuie să-ți placă. Și da. aici, nu știu, sunt copii care... Nu, asta cu trebuie să-ți placă, simplu. să vă spun, e o chestiune care devine, derivă da. din ceva. Da, înțelegeți? da deci nu devine e, din ceva. Nu e și un uitați, dat, dacă e de la natură. Da, ä, Pick, și într-o oarecare măsură, nu știu. Nu aș putea să spun că am influențat-o eu pe fată, am influențat-o noi sau... Nu știu, s-a produs undeva unde clic, a început să citească, i-a plăcut, dar aici este o mare problemă, într-adevăr. Uh, nu mai uh, e greu. Uh, lista aceea de lecturi obligatorie, cum spuneți, nu este atât de obligatorie. Nu are uh, cum, v-am explicat, și de da, ce și în discuția cu Cristian a ieșit. Nu are cum să... Deci nu e ca la matematică, da, vedit, verifici să, dacă 2 plus au fac 4 întotdeauna. Da, și să nu confundăm lista aceea de lecturi care se dă la începutul anului cu materia școlară. Examenele se bazează pe materie. În lista de lecturi Eu se regăsesc într-adevăr... Da, ce regăsesc povestea să... mai devreme. Da, okay. în lista de lecturi se regăsesc într-adevăr unele opere care uh, sunt și în, uh, și în materie, în manuale, dar uh, sunt și altele pe, din care copiii trebuie să-și aleagă două, trei și la sfârșitul semestrului de obicei cum verifică profesorul dacă au citit sau nu. Faceți fișă de lectură. Și fișa de lectură vă zic uh, eu cum se face. Căutăm informații pe internet, bineînțeles. De ce? În... În cele mai păi, multe da, da, cazuri, că pentru e... că Așa, mai este o problemă Care? Când stăm 6-7 ore la școală da. ne mai ia o oră până ajungem până mâncăm, da. până ne dezmeticim un pic și ne apucăm de teme păi, da? Da. da? Cât timp de citit mai rămâne? Mm de citit de plăcere. E un punct de vedere, dar să, haideți să o luăm și altfel. Ok, lecțiile sunt importante, chiar dacă majoritatea da. lor se bazează pe un proces, de fapt, de memorare, mai degrabă decât pe unul de înțelegere. Dar, da. în, în același timp, credeți că e mai important ca, eu știu, un copil să știe sau să poată identifica elementele euului liric dintr-o poezie? Nu, sau să poată zice mecanic. Sau poate îți place mămucii, place ăsta. adică. Nu am avut, nu, noi am avut anul trecut examenul de capacitate și s-a bazat pe învățat, învățat și ar învățat mecanic. Uh -huh. Până și modele de compunere acum se poartă să înveți anumite modele de compunere, mm -hmm. pentru că așa da. se punctează. Da. Deci, așa este. pentru deci... că ești de punctat cumva, dacă nu. Nu ai o anumită schemă. Luca, deci spune-mi până de la urmă propunerea aia. asta cu scoaterea unei liste obligatorii. E o propunere bună sau e absolut nepotrivită cu realitățile învățământului de la noi? Deci nu are. Deci subiectul nu-și nu are rostul. Da, o pot scoate, este tot aia. Copiii trebuie stimulați, găsiți o metodă de a stimula ca mm. să citească. Și după ce citesc să. Să fie stimulați să spună ce au înțeles, niște ore de lectură, special pentru lectură. Bine, vă mulțumesc pentru telefon, Raluca. Nu e o dezbatere, dar putem să o avem și pe asta azi. Cum faci tu, ca părinte, să-ți convingi copilul să citească? Ce spuneți, Elena? Bună ziua! Uh, bună ziua! Iar am lista plină de doamne și mă bucur că mai sună și doamna la România în direct. Vă ascultăm, Elena! subiect. Păi cum să-i convingem? Da, într-adevăr, este destul de greu să ne convingem copiii să facă anumite lucruri. Așa. Eu însă am crescut trei copii și știu ce înseamnă asta. Dar asta e viața, nu eliminând anumite chestii care, să zicem, iar afecta cumva așa. sau nu le-ar plăcea sau așa. Asta nu ajută cu nimic. Da. Potrivec. Deci... Eu sunt sau fac parte din generația care a crescut și a învățat. Într-o perioadă în care făceam practică agricolă, mergeam și sâmbătă la școală. În fiecare după masă aveam sau meditație gratuite, bineînțeles, în școală, sau cercuri școlare. La fizică Dar atenție, medita. numărul de ore era limitat și mult mai bine organizat. Adică, în general, stăteam 3-4 ore la școală, după aia în gimnaziu. Nu, la niciodată. Da, gimnaziu 7, da, e adevărat. La, la, prima, la primar mai 4 ore, e adevărat. Cred că sunteți mai tânără decât mine. Eu în liceu în asta de 6 ore la școală, cel mult. Să știți. Da, am stat și șapte. Okay. Am stat și șapte și așa mai departe. În fine, poate depinde în fine, de și de alte aspecte. Dar vreau să spun că nu m-a afectat cu nimic, adică m-a afectat în sens pozitiv tot, ac tot acest program și locuiam la țară și uh, aveam și ca să zic așa responsabilități în gospodărie și făceam naveta, mai împiedeam și... Unde vreți să ajungeți? Am copil normal. Vreau să spun că scoțând și eliminând chestii care așa zise lucruri care nu le plac copiilor să le facă, nu îi ajutăm cu nimic. Adică, riscăm da. să nu mai citească nimic. Asta? Păi, da, și asta nu e un lucru bun. Adică, știi cum e? Nu le place o carte. Uite, eu aș veni cu ideea. Bine, copilul nu se meargă la școală, să-i spună, dar să știți, am încercat să o citez, dar mie nu-mi place cartea asta. Ok. Vi se poate recomanda o altă carte? Păi, nu. Întrebarea următoare e de ce nu-ți place? Ce nu ți-a plăcut? Exact. No, poate fi o discuție acolo, dar um, trebuie să-i convingem pe copii. Să fie sinceri cu părinții, cu dascării, asta înseamnă să avem o relație de încredere Și problema pleacă nu de la programă, problema pleacă de la, de la toate aceste relații interumane Care s-au deteriorat foarte mult în seara noastră Bravo, vă mulțumesc foarte mult Elena pentru intervenția dumneavoastră. m a făcut să-mi amintesc de un moment, nu mai știu dacă eram prin clasa 11 sau 12 a 12-a nu, cred că eram prin clasa 10. -a. Oricum, i-am spus uh, profesoarei că am citit uh, concert din muzică de Bach de Hortensia Bengescu, dar nu o să pot vorbi despre asta, deoarece a fost un chin și nu mi-a plăcut și nu vreau de niciun fel să o comentez. Și am înțeles. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. Sigur că e vorba și de preferințe, dar, încă o dată, riscul ăsta e, în momentul în care copilului nu-i dai o listă obligatorie. Uh, nu riscăm să. Rămân în viață, eventual, doar cu. nu știu. Duc la extrem acum, etichetele de sticle citite, ca a se cite, să știți. Bună ziua, Liliana! Bună ziua, măi lăsați mă să mai uh. anunț odată numărul, să nu rămân cumva fără telefoane, că e un subiect dificil. 0372069599. Poftiți, Liliana! Da, am prins curaj. Am sunat și acum câteva zile la tema legată de examenele de clasa a doua și a patra. Sunt învățătoare. Da. Ară. Așa. Se dau la clase simultane și tema e pe placul meu într-adevăr vreau să-ți spun că, că copil fiind citeam tot ce îmi cădea în mână deși cărți în bibliotecă nu aveam absolut deloc dar împumutam. nici altă distracție n-aveam hai să fii sincer nu tu calculatoare, tabletă, nici măcar, nici măcar televizor la televizor nu avea ce să vezi mergeam cu animalele și trebuia să-mi ascund cartea ca să nu vadă tatăl care mă certa că era teamă că o să le pierd pe, prin pădure oile fiind. sau cărțile? Oile. Oile și, okay. și tot ce aveam în curte. Deci ați avut și dumneavoastră ca dumneavoastră, ca să zic Fii, așa. Da, Bine? Da. Okay. Sunt mama doi copii. Băiețelul cel mare, Andrei, are 14 ani și de când a început să citească în clasa întâi, l-am îndrumat mereu să citească. Da, îndrumat joacă? în sensul și joacă. Fotbalul, joacă fotbal? fotbal joacă mereu. Mereu joacă fotbal. Deci are timp și de teme și de citit și de fotbal. Într-adevăr, mai puțin de calculator. Citește uh -huh. mai mult decât deschide calculatorul. Da. V-am întrebat de fotbal că... pentru că pe vremea noastră, doar fotbal, la, noi la băieți, doar fotbalul concura cu... Na, Cu da. E adevărat, însă citeam, adică citeam, nu citeam cărți neapărat recomandate de la școală, de la, nu știu, Joie Limonadă, cum îi ziceam atunci, da? până la absolut orice, Mark Twain și alte lucruri care nu existau. Verne, și care, da, îți da. da, făceau plăcere să le citești. Jules Verne era dificil de citit, însă foarte multe descrieri, foarte multe pagini da, în care te da. pierzi. Ok, bun. Asta este. Bun. Da, și a început Andrei să citească la recomandarea mea. seara a terminat de citit o anumită part din carte, discutam împreună, știam cărțile pe care le citește. Treptat, Aha, băiatul a crescut. Stai, stai, stai, că aici ați atins un punct important. Deci, dumneavoastră, discutați cu copilul, cărțile pe care le citește? Fără discuție, sigur că da. Întotdeauna am și permite timpul, pentru că, fiind învățătoare, eram cu ei. Ei erau cu mine la școală și... Acasă treceam destul de timp împreună, citea, okay. începând cu o pagină, o jumătate de pagină în clasa întâi. <grijință> Sunteți atestat... un caz special, dar haideți să ieșiți un pic, vă rog, din, din jobul ăsta de mamă. Referiți-vă la cel de dască și spuneți-ne dacă această propunere de a nu mai avea o listă de lecturi obligatorii este bună sau nu. Este foarte, nu de a nu mai avea o listă de lecturi obligatorii, este foarte importantă păstrarea unei anumite liste pe care, care să fie orientativă, să fie pentru toți copiii. Ideea e de reactualizarea ei, Moise. Așa. Programa asta. Da. Se reactualizează. S-a reactualizat în ultimul timp de nu știu câte ori. Pot să-ți spun că la clasa a doua deja manualele sunt reactualizate. În clasa a doua, manualul pe care eu predau la clasa a doua nu mai există, e un creangă. Okay. Nu mai există Eminescu. Deci deja manualele, cel puțin de clasa a doua și a treia, pentru că a patra, nu nu le-am le văzut. Nu, nu am lucrat încă Foarte cu copiii Foarte interesant mei ceea ce spuneți. Liliana, dar totuși, mare atenție. Uite, întâmplarea face că seara m-am uitat pe Nic niște, pe o listă de cărți să văd ce mai citește lumea pregătindu-mă pentru această emisiune și am văzut, e adevărat, pe un magazin electronic pe App Store, mai exact. Am da, văzut da. că acolo în top vânzări sunt cărți de-astea cu vampiri, cu... Adică, e e adus... ok? E, adică e bine așa? Sau... Nu știu. Moise, am adus în discuție treaba cu băiatul meu pentru că el m-a învățat ceva și el m-a îndrumat. Așa. Când a început să crească și n-am mai citit ceea ce eu îi spuneam să citească, n-am vrut să citească Slavici, novele, Stadoveanu și a început să-și cumpere tot ce era în librării pe placul lui, Harry Potter și da. la un moment dat am început să avem discuții pe partea cealaltă, dar de ce citești doar nebunii de astea, ziceam eu? Când ar trebui să citești Slavici și alte cele clasice, ăștia că o să ai nevoie de ieșit. Și a făcut într-o zi? Au luat o carte, uite, o să aleg o carte și ți-o pun în mână. Mami, citește-o. Cartea se numea Bătrânul din Lună. O carte cumpărată din librărie. E o autoare engleză, cred, Grace Lin Am citit-o. Într-o, două, trei ore. A sfârșit am plâns, Moise. Era... Efectiv am plâns. Okay, okay. Era minunată. Deși începutul era cu dragoni, cu nu știu ce legende chinezești, <laughs> dar esența era minunată. O fetiță care pleca în căutarea fericirii a, pentru părinții ei... la o concluzie, Liliana, vă rog, că e multă lume deci, deja pe linie. A, a Asta este concluzia, Lista trebuie reactualizată Moise, okay. reactualizată și a okay. dus în fața copiilor ceea ce ei vor să citească, <sus> pentru că Eu... atunci vor citi, vor citi cu siguranță, asta o spun și am învățătoare, mm -hmm. în momentul în care am schimbat... Am schimbat lista de cărți le-am adus cărți din biblioteca copiilor. Copilului meu, copiii mei au început să citească la școală. Foarte Cei interesant. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc Foarte importantă opinia Lilianei. Deci important este să citească indiferent ce. Așa o fi Daniel? Bună ziua! Bună, indiferent ce. Așa o fi Daniel? Bună ziua. Da, încet, vă rog. Bună ziua. Da, da într-adevăr, important este să se citească. Eu cel puțin cât am fost copil, am citit Tocmai pe motivul că, într-adevăr, televizor mai puțin, alte modalități de distracție Așa. destul de puține Și, într-adevăr, citam ca să, mă rog, să petrec timpul liber altfel decât să fiu afară Și mi-a plăcut Da, asta pe e din ce triste era viața a... în comunism Când aveam ce să facem <laughs> Nu, nu are nicio legătură cu faptul că era tristă viața în comunism. Viața era așa cum ce-o făceai, până la urmă. Așa. Okay. Uh, ideea este că, în primul rând, cititul îți dezvoltă, te dezvoltă pe tine ca persoană și îți dezvoltă foarte tare uh, vocabularul uh -huh. și abilitățile de comunicare. Eu am doi copii. Mă rog, sunt gemeni, sunt clasa întâi. Uh, mi-e teamă că ei nu vor avea aceeași plăcere de a citi ca mine. Dacă li se va impune să citească anumite cărți. Anumite cărți. Nu, așa dacă li se dă asta la păi, faceți pasul următor, dumneavoastră, ca părinte. Sunteți în stare să le spuneți copiilor. ia nu mai citiți voi ce vă dau ăștia de la școală. Citiți ce vreți voi. Mm, nu, n-aș nu, putea să le impungem. Aș prefera să le las pe ei să aleagă. Păi, nu, asta da zic și eu. Exact asta zic și eu. Dar ca părinte, vă dați seama, deci e, trebuie să, e un act de responsabilitate sau, după caz, de irresponsabilitate. Aveți curaj să le spuneți copiilor Liliana e un caz particular, că ești învățătoare. Dar dumneavoastră aveți curaj să le spuneți copiilor. Ia nu mai citiți voi toate prostile pe care vi le dau de la școală? Dar asta nu înseamnă neapărat că alea de la școală sunt prostii. Unele dintre ele pot fi cărți care să-i ajute și pe ei să-și dezvolte personalitatea. Așa este, Unele, dar, dar adevărat, să fim sinceri, în cele mai multe cazuri, ei le consideră altceva. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, uh, da, nu le consider că, prostii. Pentru că este adevărat ce a spus doamna de la minister. În momentul în care vei obliga un copil să facă un lucru, în, speță, în cazul ăsta, să citească o anumită carte, s-ar putea că să facă, și este probabilitatea destul de mare, să facă exact opusul. Bă, dar n-am ce să și să fac ceva ce-mi zice ăla de la clasă. Și aici e o problemă mai degrabă de comunicare a profesorilor cu copiii. Da. Eu aveam, aia e o problemă asta care se pare că nu reușim să trecem peste ea. Adică calitatea profesorului. Deci orice am face, ne întoarcem la asta. Okay. Cred că oriunde ne învățăm tot acolo ajungem. Ca actului de învățământ în România în ultimii ani a scăzut teribil de mult. Și este dureros. Vă mulțumesc pentru telefon. Da, asta e o discuție deschisă. Din punctul meu de vedere e o rană deschisă a României, dar, mă rog, probabil că suntem vreo sută de cetățeni din țara asta care cred acest lucru. 0372069599 Bună ziua, Nicoleta! Bună ziua. Vă mulțumesc că ați așteptat. Am avut interlocutori care au vorbit da, mult da, și da, am lăsat da, că mi-a plăcut. Nu e nicio problemă. Încerc să fiu destul de scurt, să, să am o intervenție scurtă. Ce vreau să vă spun, părerea mea este că nu trebuie nimic impuls. Trebuie să le facem o listă, uh, să le facem niște sugestii, într-adevăr, însă nu trebuie să le impunem nimic. Doar le luăm -tab asta... lu tabletele, calculatoarele și nu îi mai lăsăm la fotbal, dacă nu citesc. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. <laughs> pentru că și televizorul oferă informație, să știți, și internetul foarte multă. Uh, eu am două fete, nu mai sunt la școală, dar am avut niște experiențe cu ele și vreau să vă povestesc niște faze Ia. din astea de la școală. Uh, profesora de limba, eu sunt de acord, adică nu că sunt de acord, sunt convinsă că trebuie să citească, pentru că asta le dezvoltă vocabularul și le ajută să se exprime clar. Uh, iar chestiunea asta se, deci un vocabular dezvoltat te ajută să gândești clar și să, să, să exprimi clar ce gândești și uh, asta dă încredere sau s bine. Sau, sau, sau s ascuns bine. bine ceea ce gândești folosindu-te și, și asta, până la urmă okay. da, să o învățăm mai încolo cu timpul nu la vârsta lor nu hai na, mă rog. reveniți reveniți la subiect da, că... deci, vreau să vă spun că eu m-am confruntat cu fetele mele. Una dintre ele avea o profesor, cea mai bună profesoară din oraș, pe literatură, da? Cine stabilise și, asta? Că e păi cea mai bună profesoară. așa se spunea. Aha, Na, ok. Așa, o așa. Zanță, continuați, ziua. da. Da, și uh, le dădea să citească lectura obligatorie de la școală, după care le dădea, uh, le făcea ea un comentariu, îl dicta acolo și că ăla trebuiau să-l învețe. Da. Și... Așa Fata sunt cei mai buni profesori din toată țara asta, în general, așa sunt. Da, ok. Da, dar ideile în comentariul ăla erau ale doamnei, nu erau ale copiilor. Copii în mod de de să evident. Că se exprime clar ce au înțeles ei din aia, nu ce înțelege profesorul. Pentru că vreau să vă spun că mă ruga, înainte de teză, să o ajut să învețe la, la română. Și m-a șocat chestia asta. M-a șocat la început. Când m-a rugat prima dată, tu ajut să învețe, să repete la română pentru teză, am zis, ok, bun, hai să mă uit puțin pe comentariile tale și să văd ce acolo, ca să înțeleg și eu și să văd ce să te întreb. E, ulmea, mie îmi trebuia un sfert de oră să decifrez cuvintele alea alambicate prin care toamna asta profesoară făcea acolo, își spunea ideile ei sau ale altora mea, bătia, ale cui, și da. fata mea trebuia să învețe aia pentru teză, după care trebuia să străduia să o uite, să uite comentariul ăla, că urma teza următorul trebuia să învețe altceva cam tot în stilul ăsta, știi? Da. O singură dată mi-a povestit o chestiune, a venit de la școală și mi-a zis că a avut o oră de limba română foarte frumoasă, în care a văzut să rădecitit ceva, o piesă de teatru, cred că de Caragiale, și tot aceeași profesoară a avut altă inspirație de data asta, i-a rugat pe toți să încerce să, te, să se identifice cu personajele din piesă. Okay. Asta a fost o chestie interactivă care uh, a, a făcut copiii să devină activi la ora. Adică nu trebuie să da, păcărești. Da, am înțeles. Nicoleta, tre trebuie să curtezi discuția cu noastră că se audă un brum înfiorător. Dar eu vă spun în felul următor că uh, dascării Deși noi, părinții, de multe ori suntem tentați să dăm cu pietre în ei ceea ce este profund nedrept, ei trebuie să urmărească mai multe lucruri. Dacă țin într-adevăr la copii, bineînțeles, trebuie să se gândească la dezvoltarea lor. Dar, tot dacă țin la copii, trebuie să se gândească și la genul ăla de examene pe care îl critică profesorul Nedelcu Contributors și are dreptate, dar și ei au dreptate, că nu le trece altfel adică trebuie să faci o compunere de 500 cu eu liric și le înveți, le memorezi pur și simplu și le aplici exact așa. Asta e un sistem care are deja mai bine de un deceniu și deși e criticat de la nivelul universitar în special, în partea asta pe o directivă venită, bineînțeles, din administrație, de la Ministerul Educației, S-a mers în continuare pe stilul ăsta. Așa că, profesorul la clasă trebuie să-l învețe pe copil inclusiv cum să se descurce la genul ăla de examen care nu are legătură sub nicio formă cu creativitatea sau dezvoltarea sa. 0372069599 Revenim la lectură și importanța ei, Romeo. Bună ziua! A, bună! Vă ascultăm! Bună ziua, am auzit? Da, da. A, așa. Că... În primul rând, aș vrea să spun că pentru a citi un copil e necesar să aibă un exemplu în familie, în primul rând, atâta timp cât acasă părinții... Te vede, un copil te vede cu cartea în mână și că ți petreci un, un anumit număr de ore sau eu știu un, un timp oarecare citind, ești un exemplu foarte bun pentru, pentru copil. Mai degrabă uh. trebuie început încă de mic cu cititul poveștilor în loc de abandonat uh. copilul în fața televizorului sau în fața tabletei bonă. Exact, Tableta e bună, în multe medii Dar exact, exact. nu, nu, nu, Romeo, hai să facem Abstracție da. de părinți de data asta De Ia ce? Adevărat, Pentru că în multe adevărat, cazuri copiii nu au Nu vin dintr-o astfel de familie Asta înseamnă că școala ar trebui să-i abandoneze la rândul ei? Nu, vreau să spun tocmai aici Că unde dascăl este foarte ușor Ca și uh, părintă să critici Dascălul, însă dascăl trebuie să aibă Cu cine să lucreze Dacă dintr-o clasă el își găsește câțiva elevi care el simte că lucrează cu ei și lucrând cu ei ridică nivelul și celorlalți, o va face. Dar dacă în clasă 99% dintre elevii care iar are nu, nu își găsește nici măcar unul-doi cu care se poate să poată să creadă da. un... un, un nu știu cum să spun, cu care se poate să poată înceapă. Așa. este foarte dificil. Și deci, ce ar trebui să facă un mai astfel de, de dascăl Să abandoneze clasa? Să zic ok, mi-au și eu nu, un salariu, nu, nu, vin nu. aici, vă vorbesc, trece ora, am plecat acasă și odată pe nu iau un salariu. Sau cum? Nu, nu, nu. Trebuie să aibă abilitatea să-i manipuleze în bine. Tocmai de asta vreau să spun că trebuie să beneficieze și de ajutorul părinților care, la rândul lor, acasă trebuie să ofere un exemplu acelor copii. Sigur că de mici. Noi, eu și toțiana, suntem părinții a doi copii mici, adică în clasa a doua și clasa a patra, pentru noi acția oarecum, ca să că avea de înțepe, însă, nu știu, poți și ca părinte și ca tasker să ai tot felul de, să apelezi la tot felul de trucuri pentru a-ți atinge, atinge scopul. Sunt copii, până la urmă. Întrebarea adevărată este dacă da. ideea bună este să-i păcălești sau să-i manipulezi, cum ați zis dumneavoastră mai devreme. Romeo, da. deci până la urmă e bună sau nu e bună propunerea asta venită de la Ministerul Educației? pentru o listă largă de lecturi, nu neapărat obligatorii ca și titluri, ci oarecum ca și număr sau din care elevii să aleagă, ar fi necesar. Nu elevii, ci profesorul. Profesorul ar trebui și elevii să aibă aici un cuvânt, un cuvânt de spus, mai ales de la o anumită clasă în sus, în că un... În ce clasă ziceți că sunt fetisele noastre? Clasa, nu, băieți, doi băieți. Doi băieți, a doua, ok, scuze. A patra. Însă totuși de la, nu știu să zic, pe clasa 7-8 a a ar trebui să ai oarecum niște... Am și o întrebare pentru dumneavoastră. Vă rog, deci să ne proiectăm în timp peste, nu, să ne imaginăm că sunt acum în clasa a 8-9. Da. Ați auzit de romanul Sugio Ramona? <laughs> Auzit Ați auzit, toată lumea a auzit de, de, de Nu e bestseller, de domnule, până. deci pe bune Chiar vă spun că vă povesteam mai devreme M-am da, uitat de aseară Deci, și ok, vânta, să zicem vânta că vânta ei zic Domnule, eu vreau să citesc asta cu Sugiora mona. Poftiți, dumneavoastră, profesor, părinte, ce? Cum reacționați? O, cit -o, -o citim împreună. <laughs> Bine, ok, vă urez succes 0372069599 Dana, bună ziua uh, Bună ziua, Dan Dan, scuze Nu face nimic Dan. pot spune că nu am copii, dar în schimb am nepoți. Am nepoți în clasa șasea, care a fost stupeț, stupețiat aflu că nu știa cine este Jules Verne. Un <laughs> scritor din secolul XIX, așa? Nici măcar atât, adică nu știa faptul că Jules Verne a fost pentru timpul lui unul dintre cei mai mari vizionari. A fi fost extraterestru? Erau... Să zicem, posibil, nu știu, nu cred în Vă credeți că a fost extraterestru Jules Verne? Eu am o teorie în sensul ăsta. Eu nu am pentru că nu am avut timp să investighez și nu am mers în acea direcție, dar în schimb, când eram mic, îi citeam cărțile. Așa. Uh, consider că acea și programă ce mare pe lucru care... Să nu, iertați-mă, ce mare lucru să scriu o carte despre ceea ce astăzi este comun, știut? Un submarin sau un elicopter sau no. o călătorie chiar de la pământ la lună, să zicem. Sau o confuzie no. între insula... Tabor, cred că era, în copiii capitanului da, Grand. M-ați nimerit cu Jules să știți că asta se, asta, se, asta se găsea în librării în anii 80, e colecția Jules Verne. Eu aveam o colecție, de colecție, Da. și eu aveam și am citit-o de mic aproape toată. Păi și ce e de atât de, de important? Vă dați seama că e absolut neinteresant pentru ei. Pentru ei, în momentul de față, având calculatorul foarte mult timp la îndemână și nemai având timp să stea să citească o carte în care consider că într-o carte găsești un spațiu imaginar în care... Tu-ți imaginezi tot ceea ce există acolo Dacă ești în linie cu autorul Este ok, dacă ești, nu ești în linie cu autorul iar, iarăși, iarăși este ok Ok, haideți că ajungem undeva Deci cărțile te ajută să stimulezi imaginația Dar ei da. au în momentul de față O realitate virtuală extrem, de complexă Care simulează aproape orice simulează, De la extraterestri da? Și până la Nu este Nu este, nu este fructul imaginației lor nu e. Ceea ce găsesc pe internet Ei au de bun ceea ce văd îi spuneam sorei mele aseară pentru că încearcă să-i să implice în activități extrașcolare, sunt într-un ansamblu și am zis, toate aceste activități extrașcolare cu cititul, pe el îl ajută să-și creeze un vocabular, să-și creeze posibilitatea de a purta o discuție deschisă pe mai multe teme cu oameni. E un punct de vedere, în dar dați-mi da voie să vă întreb ceva, Dan, dumneavoastră știți vreun număr de telefon pe din afară? Da, foarte mult. Știți, Țineți minte numerele de telefon? Eu îl știu doar pe-al neveste, mi sincer să vă spun. Pe-al neveste, pe-al pe iubitei, pe-al bunicii, pe-al surorii, pe-al mamei... Și pe-al neveste și pe-al iubitei? Le țineți minte? Da, nu, nu, nu, al iubitei nu este nevastă încă, A, Ok, ok. S-a cumva că țineți două. Să nevoie sau... de ele. Nu, am nevoie de ele. Sunt ceva uzuale. Dar n-aveți un telefon zi... care să le memoreze și să vă țină ba, în loc? Da, dar consider că de fiecare dată se poate întâmpla ca telefonul să se am un accident... Ah, ok, ok. foarte multe chestii care le am în calcul. Dar da, revenim la citit... Da, revenim la citit, dar vreau doar, doar să vă explic chestiunea asta. Eu vă spun în felul următor. Deci când am făcut prezentarea cu Ciprian, din un, nu mai știam unde am citit eu acest uh, articol al, uh, al profesorului Nedelcu. Și l-am citit ieri. Nu mai știam pe ce site. Și m-am dus și am căutat pe Facebook. Că Mi-am amintit că l-am șeruit pe Facebook. Că mi-a plăcut foarte mult. Da? era de pe contributori sunt informații pe care mintea mea nu le, mai ține, uh, nu le mai reține tocmai pentru că avem tot felul de instrumente și o altfel de realitate în jurul nostru de aceea întrebarea următoare este, dacă nu cumva această lume care este mult mai bogată în simulat imaginațiile altora nu e cumva chiar anacronică, aș putea să zic da? cu modul de educație sau modul de stimulare a imaginației pe care o carte da, ți-l dă te obligă, practic. Eu îmi imaginam, de exemplu, când am citit Morometi, îmi imaginam peisajul rural în care eu, eu moi se-am crescut. Mai târziu am văzut și filmul, și Victor Benciuc nu se cu Moromete, cel pe care mi-l imaginam eu. Bună ziua, Mariana! Alex, iertare. Mariana urmează. Salut, salut, Moise. Da. Mai botezat acum. Mă cheamă și Marian, cei de... Nu, Mariana e pe linie uh, și urmează, Alex. Uh, vă rog, da. să mai botiți okay. și Mariana. Uh, vreau să spun că eu consider, în momentul de față, că cea mai mare problemă referitor la citit cărți, da. și subliniez cărți, da. este lenea copiilor. Nu și cred. sursele de distragere. Eu așa cred, cel puțin pentru majoritatea. Plus sursele de distragere, pentru că ai Facebook, ai smartphone, ai uh, televizor, ai tot. Și Eu care e prima... problema? Face... Eu am un prieten pe Facebook care scrie atât de bine, încât îi iau textele de pe am și spus. Vezi că îl pe Fimiu cu textele tale. E adevărat, face analize de politică externă în cele mai multe. Vă și spun cum îl cheamă, Radu gelmez. puteți să-l urmăriți și dumneavoastră. Tipul e senzațional. Am încercat chiar să-l conving să scrie pe un dar n-am reușit acest lucru. Sunt, sunt de acord. Într-adevăr, pe, pe Facebook găsești multe articole și mulți oameni care scriu excepțional. Deci nu dar sunt numai, numai like-uri, zâmbete cu și alte uh, registrări cu Olguța Vasilescu pe Facebook. <laughs> sunt și lucruri utile pe care le găsești pe Facebook. Într-adevăr, dar nu au legătură, marea lor majoritate, nu au legătură cu școala, ceea ce se face în școală. Okay. Într-adevăr, mie mi se par că uh, cărțile dezvoltă imaginația foarte mult. Și a mai spus cineva, uh, cred că domnul doctor de la început, îți da. dezvoltă imaginația. Vocabularul, este... a zis. Vocabularul, pardon, Așa. vocabularul. Sunt total de acord. Însă ceea ce se face în momentul de față la școală consider că pe viitor pentru un viitor profesional și un viitor ca om să-ți să uh, modeleze caracterul nu prea te ajută, din punctul meu de vedere. Ziceți, e cam aceeași programă de pe vremea noastră, să știți. Păi, ok, dar uh, intrăm într-o altă eră, zic eu, o nouă generație care are la dispoziție toate sursele de informare și tot ce se poate. Ideea era că uh, nu cred că ar fi benefică scoaterea lecturii, însă obligatorii. Cred, Obligatorie. Obligatorie. E vorba de lista că... de lecturi obligatorii. Da, îmi cer scuze emoțiile. De... <laughs> însă cred că ar trebui actualizată, cum a mai spus cineva, tematica. Adică Brilliant. se pună exact pe ceea ce dorește uh, copilul să citească. Fie că este SF, fie că este istorie și așa mai departe. Okay. Cred că asta ar ajuta mult mai mult și cred că ar împinge mai mulți copii să citească din plăcere. Vă mulțumesc pentru această emisiune. Mariana, îmi cer scuze, s-a terminat și nu mai aveți timp să intrați, dar vă încurajez să sunați la alte emisiuni și poate că o să aveți mai mult noroc decât astăzi. Cred că suntem până la urmă cu toții de acord. Sub o formă sau alta, nu poți să-i convingi pe copii să le placă să citească, decât, decât lăsându-i să prindă acest gust, lăsându-i să citească în mod evident ceea ce le place.